Попрощавшися з тіткою, Сара мерщій пішла в свою кімнату і замкнула зараз за собою двері. Цілу ніч не заплющила вона очей. Її думки то линули слідом за посланцем у лисянку, примушуючи радісно битися серце, то поверталася до тічченого запитання про перли, і тоді її огортав страх. Наступного дня вийшла Сара бліда з темними колами під очима. Стара пильно поглянула на Сарину шию. Але не сказала нічого. Мабуть, її стурбував хворобливий вигляд дівчини і одвернув думки від перлів. День для Сари минув без клопоту. Вона мусила випити філіжанку якоїсь настоянки і після неї справді заспокоїлась і міцно заснула. А тітка тим часом разом з сестерчиною матір'ю заходилася розбирати куплену вогну і дала Сарі цілковитий спокій. Тільки наполягаючи за обідом і вечерею, щоб таїла побільше і випивала по келеху меду, щоб догадити тіці, Сара не суперечила її бажанням. Минуло ще три дні, дівчина цілком заспокоїлась, і почуття радості, що з мов буря охопило її серце, тепер жевріло тихою відрадою і колихало її на райдужних хвилях невсяжного щастя. Днів через два, коли Сара сиділа в затишному куточку подвір'я, поринувши в мрії, тітка гукнула її якимось особливим неласкавим голосом. «Сара, батько твій приїхав і кличе тебе негайно до себе!» Сара здригнулася і спершу не зрозуміла, хто її кличе і куди, та коли пані рухля вдруге й голосніше гукнула її, вона затремтіла, мов осиковий лист, охоплений якимось незрозумілим жахом. Мовчки підвелася дівчина і пішла на тітчен поклик, заточуючись, наче в неї підгиналися ноги. А тітка її ще й напутила. «Глядиш, не супереч батькові!» Гершко зустрів дочку урочисто, поклав їй на голову руки, прошепотівши беззвучну молитву, мовив до неї холодним тоном, який не припускав заперечень. «Сара, дочка моя!» Негайно надівай на себе найкраще вбрання і прикрась себе золотом, перлами та смарагнами. «Навіщо, тату?» – спитала тремтячим голосом Сара. Вона стояла перед ним бліда, як стіна, вхопившись рукою за горло, ніби намагаючись ослабити зашморг, що затягся круг її шиї. «На те, що твій жених, родич великого цадика Уманського, приїхав сюди і жде свою наречену коло школи». З сариних грудей вирвався страшний крик, і вона впала батькові в ноги. Гевуд, змилуйся, не вбивай своєї єдиної дочки, заволала, припадаючи до батькових ніг Сара. Ти ж дав слово, при мамі ось, що рік матиму волю, хоч на півроку дай мені її. Ой вей, хочу на півроку. Гершко насупив свої навислі широкі руді брови, і з-під них блиснули на сповнені злості сірі з зеленими полисками очі. «Я сказав, поки не змусять мене обставини», – засичав Гершко. «А ось тепер і спонукали мене невідкладні обставини. Кругом з'їмається буря, кожен намагається втекти в безпечне місце, і твій жених, звінчавшись, повезе тебе до Львова». Втратити такого жениха я не хочу, а тому й наказую тобі одягатися негайно і йти разом з нами до шлюбу. «Тітонько, мамо, заступіться!» – розпачі впала Сара в ноги Рухлі. «Встань і скорися своєму батькові, а моєму братові!» – похмуро заговорила Рухля. «Він тебе врятує від страшного злочинства, від пекельної зради». Ти хотіла одурити нас, одурити мене? Ти хотіла зрадити свого батька, зрадити своїх кревних, зрадити свою віру? Та великий Бог Ізраїлів, і він віддав зрадників у руки своїх вірних синів. Чи знаєш ти, яка тебе чекає кара за такий злочин? За нашим святим законом тебе треба побити камінням, як паршиву собаку, як прокляту тварюку. Голос старої перейшов у якийсь лиховісний свист. Вона піднесла над цареною головою стиснуті кулаки, наче хотіла сама в цю жмить убити її на місці. Сара мимоволі схилилась, чекаючи удару. — Але, — додала стара спокійніше, — батько твій милосердний і хоче врятувати тебе від цієї страшної кари. — Встань же і одягайся. Сара встала з колін. На обличчі її з стражданням виступили червоні плями. Губи були ще сині.